Arta conversației și comportamentul în societate Să vedem acum niște reguli pentru reușita conversației. De fapt, pericolul care amenință orice adunare în jurul mesei familiale, ca și la cea mai selectă recepție, este plictiseala. Remediu cel mai sigur împotriva ei este normal conversația. Apar aici însă ca în toate manifestările vieții în comun cel puțin două atitudini greșite. Există unele persoane sigure pe ele care polarizează conversația vorbind fără încetare și interzicându-le celorlalți orice participare la discuție. La cealaltă extremă se situează tăcuții, timizii, cei cărora le frică teribilă să nu greșească sau să spună vreo părere. Adepții veșnicului aveți dreptate sau ai mai noului corect. Arta conversației nu se învață ca formulele matematice. Ea este mai degrabă dobândită ca o limbă străină, respectând anumite reguli și exersând-o la nesfârșit. Există însă subiecte tabu și există gafe. Sunt subiecte care pot fi discutate doar între prieteni. Unul dintre ele, și nu cel mai puțin important, este cel al banilor. Dacă îi permis să vorbești la o petrecere despre prețul unei călătorii, este o gafă să discuți despre prețul unui cadou, dar culmea prostului gust este să te plângi de lipsa banilor, de necazurile din familie sau de la serviciu. În plus, e și inutil, nimeni nu-ți va rezolva problemele cu banii. Vei fi doar compătimit și te vei pune într-o situație umilitoare. Tot gafă e ca la o petrecere să ceri consultații cuiva cu o anumită meserie. Cei mai răi dintre toți, sunt bolnavi eterni, pentru care o consultație este oricând binevenită, uitând că niciun medic nu va putea pune un diagnostic în asemenea condiții. Dacă acesta are umor, ar putea reacționa ca medicul vienez, devenit celebru prin răspunsul dat cu ocazia unei serate la care i s-a cerut o consultație. Sigur, cu plăcere, doamnă, dar binevoiți întâi să vă dezbrăcați. Alte subiecte tabu, sunt politica și religia, amândouă fiind legate de opinii prea ferme conturate în mintea omului pentru a fi schimbate la o reuniune fără riscul de a se ajunge la o ceartă. În cazul unor discuții aprinse, rolul gazdei sau în absența ei a altui invitat este să schimbe cu delicatețe subiectul. Cum nu trebuie să conversăm? Mulți oameni foarte capabili în meseria lor se simt pierduți odată ieșiți din cadrul profesional și suferă în societate de un real complex de inferioritate. Pentru aceștia, un singur sfat, să fie atenți la ceea ce se petrece în jurul lor, să imite sau să evite ceea ce le place sau nu, deoarece arta conversației, cum am spus, nu se învață dintr-o dată, ci cu foarte multă răbdare și în foarte mult timp. Să ne ferim să tragem concluzii de o banalitate înfiorătoare precum e, așa e românul, ah, bărbații sunt toți la fel, devenim în mod automat ridicol. Generalizările de tipul ah femeile, ah bărbații, patronii, bogații, săracii, utilizate excesiv denotă o mare sărăcie spirituală. Este evident că o conversație nu poate fi susținută prin expresii laconice, da, nu. La fel, o frază prost înțeleasă nu te autorizează să lansezi un ce, cum, în loc de politicosul poftim, cum ați spus. În asemenea situații poți da mai multă amploare întrebării spunând cum se numea orașul despre care vorbeați, cine este persoana despre care aminteați, dar, din păcate, de cele mai multe ori oamenii se rezumă în a-i bârfi pe ceilalți. Este permis să vorbim despre cunoștințe comune care nu sunt prezente? Sigur că da, însă depinde cum o facem. Nu avem voie să spunem nici mai mult, nici mai puțin decât dacă ar fi de față. Ar fi de dorit să le luăm chiar apărarea împotriva denigratorilor. Ai forfeca pe cei absenți? Este semnul lipsei de caracter chiar dacă te ascunzi în spatele unui nevinovat? E, hai să bârfim puțin. În plus, este un joc foarte periculos, căci informația ajunge mai devreme sau mai târziu la cel în cauză. Să limitezi conversația la a vorbi numai despre ceilalți este nu numai o impolitețe, ci o dovadă de lipsă de imaginație. Să faci mereu afirmații ironice sau glume, atât la adresa celor prezenți cât și a celor absenți, nu demonstrează că e spiritual, ci pur și simplu prost crescut. Se poate întâmpla ca unul dintre amatorii de calomnii sau glume proaste să vă aleagă drept interlocutor. În acest caz există o soluție pe cât de elegantă, pe atât de eficientă și care necesită doar puțin curaj. Chemați victima să participe și ea la discuție, adică pe cel bârfit. Ar fi o lecție ideală pentru bârfitori. Dacă persoana nu este prezentă, însă nu intrați în joc. Spuneți eventual că nu vă interesează sau schimbați subiectul. Dar în societate se discută și probleme personale. Chiar dacă sunteți rugat, nu vă amestecați în certurile dintre părinți și copii, dintre soți, dintre îndrăgostiți sau dintre prieteni. Ei se vor împăca în mod sigur, iar dumneavoastră veți deveni țapul spășitor. Fiecare în parte are dreptate și acestea sunt problemele lor dar oare n-aveți și dumneavoastră destule ca să nu vă mai încărcați și cu problemele altora? Conversația este o excelentă școală de retorică. Să asculți cu atenție ce se spune. Să te străduiești să folosești un limbaj ales, analizându-te cu simț critic, este cel mai bun mijloc de a-ți îmbogăți vocabularul și a slărgi posibilitățile de exprimare. Din cauza unui vocabular sărac, semna lipsei de cultură, majoritatea oamenilor lasă baltă o discuție abia începută sau se refugiază în expresii de o mare banalitate cum ar fi. Da, e foarte adevărat, așa e viața, așa e lumea, ce să-i faci? Pe de altă parte, trebuie să ne ferim să folosim în permanență expresii ca pe cuvântul meu, fantastic, formidabil, crezând că ele dau greutate spuselor noastre. Larg răspândite sunt și aceste adevărate ticuri verbale. Nu știu cum să-ți spun, ce să-ți povestesc, asta e treaba. Adică n-am înțeles, dar cel mai obositor este felul în care unii își termină sau își încep toate frazele cu Asta e, nu-i așa? Știți ce să-i faci? Mă rog, în sfârșit, auzi? Mai ales la telefon. La frontiera dintre nepolitețe și sărăcie mentală se plasează răspunsurile stereotipe și eleticuri verbale, de fapt, de genul Da, natural, este absolut clar, exact, corect, nicio legătură, exclus. Și face carieră de curând cuvântul deci cu care se începe orice frază. Deci este o concluzie, nu început de frază. Ar fi de dorit să ne cizelăm purtarea și vocabularul, făcând efortul de a ne debarasa de acest balast lingvistic care ne poate plasa în categoria oamenilor prost crescuți. Să nu vorbim când suntem într-o societate, într-o limbă pe care nu o înțelege toată lumea. E o lipsă de politețe să vorbești cu un prieten în franceză, de exemplu, când toți știu că acesta vorbește foarte bine și românește. În plus, putem avea și surprize, căci e posibil ca cineva din asistență să fi învățat limba respectivă pe genunchii bunicii și să înțeleagă perfect observația neplăcută pe care ai făcut-o la adresa lui. Trebuie să renunțăm la acest obicei prost, ca și la semnele conspirative, vorbitul la ureche, clipitul semnificativ din ochi, la gesturile cu mâna pe care le credem discrete, într-un cuvânt la tot ce exclude exclute din conversație pe ceilalți. Folosirea incorectă a limbii, pentru un om mai puțin instruit sau pentru un autodidac, dacă sunt conștienți de handicapul lor, soluția de a nu se face de râs e simplă. Ocolez cuvintele a căror semnificație și pronunție nu sunt siguri. Ideal ar fi să lămurească pe loc întrebând sau să consulte mai târziu acasă un dicționar. Nu este deloc degradant să întrebi, pe pildă, ce este o lipotimie? Sau să recunoști, nu-mi este limpede termenul de lobby. Mai penibilă este situația în care vorbește incorrect o persoană cu pretenții. Pe moment poate părea amuzant, dar dacă ne gândim că suntem un popor care a fost condus atâtea decenii de oameni incompetenți și înculți, nu putem decât să ne întristăm. În concluzie, nu folosim decât acele cuvinte pe care le-am învățat, fie la școală, fie din dicționare, fie din lecturi serioase. Punele maniere nu sunt știute neapărat de către cei școliți. Există persoane încântătoare, bine crescute, atât printre medici, ingineri sau profesori, cât și printre vânzători, zugrav, portari, femei de serviciu, etc dar prima categorie are mai ușor acces la nenumăratele cuvinte și expresii străine care de fapt au intrat masiv după 1989 în limba noastră, fără ca cineva să le fi tradus în prealabil. Este vorba despre neologisme, cuvinte care intră uneori firesc în limba unei țări, îmbogățindu o și împrospătând-o, iar alteori abuziv, și pentru ele există și echivalente autohtone. De pildă, ar fi cam caragios să-i schimb numele patrupedului pe care l-ai botezat, dog, strigându-l câine. Sau să numești mausul calculatorului șoricel, deși sună foarte drăguț. Dar tot caragios este să spui mereu, mă duc să fac shopping în loc de cumpărături, sunt fatigat în loc de obosit sau ți-am scris o cartolină în loc de vedere. Acestea sunt expresii ale unor oameni parveniți și snobi. În încheiere, aș reaminti câteva reguli ferme care trebuie respectate pentru a purta o conversație civilizată. Să nu agresăm interlocutorul prin prea puternica noastră personalitate, bazându-ne pe excelenta părere pe care o avem despre noi. Să nu spunem, de exemplu, eu întotdeauna, eu niciodată, eu, eu, eu. Să nu transformăm o conversație într-un dialog al surzilor. Necomunicarea este, se pare, un blestem al secolului în care trăim. Eugen Ionescu a ilustrat o încântăreață achială, plecând de la un manual de învățare a limbii engleze, dar cred că putea să plece de la orice banal dialog cotidian. Aparent, ne ascultăm interlocutorul, în realitate ne gândim la ale noastre. Este unul din motivele însingurării și tristeții omului modern. Să învățăm să-i și auzim pe ceilalți când îi ascultăm. Ar fi ideal. Să nu întrerupem brutal interlocutorul, ci să așteptăm cu răbdare și tact un moment prielnic a ne spune și noi părerea. Se pare că cel mai bun mod de a purta o conversație inteligentă este de a tăcea, adică de a ști să-l asculți pe celălalt. Să nu ne amestecăm într-o discuție străină, mai ales când întâlnim pe stradă o cunoștință care stă de vorbă cu cineva. Vom fi întotdeauna neaveniți. Să nu vorbim tot timpul despre minunățiile de copii pe care îi avem și nici despre persoane pe care cei din față nu le cunosc. Și, de fapt, în încheiere, aș spune că sunt trei subiecte tabu în societățile civilizate. Banii, bolile și copii. Astăzi existența noastră este de neconceput fără telefon. Tipul acesta de comunicare ocupă un loc primordial în afaceri, în relațiile noastre familiale, amicale sau sociale. Nu trebuie însă ca tehnica modernă și confortul oferit de ea să ne facă să uităm statutul nostru de oameni bine crescuți. Se pare că nu ne-a învățat nimeni cum să vorbim la telefon, deci o să încercăm să ne reamintim niște reguli de bază. În primul rând, trebuie să sunăm de cinci ori și nu mai mult. De asemenea, când chemăm pe cineva, nu vom lăsa aparatul să sune mai mult de 5 ori decât în cazuri speciale, când știm că cineva răspunde mai greu. Modul în care începe o convorbire telefonică diferă de la o țară la alta și se înscrie într-un adevărat cod. La noi s-a stabilit regula ca persoana care sună să se prezinte după ce obligatoriu a spus bună ziua, bună seara, dacă e vorba de o conversație pe teme de serviciu, nu ne vom spune numai numele, ci și profesia. Să evităm situația extrem de neplăcută când, nedeclinându-ne identitatea de la început, suntem chestionați. Dar cine întreabă? Să văd dacă e aici. Chiar dacă persoana pe care o căutăm lipsește, nu vom scăpa de sentimentul penibil că ea ne evită. Să precizăm că este o lipsă de delicatețe ca un bărbat care cere la telefon o femeie sau o femeie care cere la telefon un bărbat să nu se prezinte soțului, respectiv soției, și să nu precizeze de ce a sunat. Regula este ca persoana care a sunat să pună capă discuției, exceptând cazul în care interlocutorul are motive serioase să o facă. Pentru ca persoana cu care vorbim fiind ocupată când am sunat să nu se grăbească să închidă, este prudent să o întrebăm de la început. Ce faci? Ce faceți? Aveți timp? Ai timp? Sau, cum se întâmplă acum cu telefonul mobil, localizăm unde ești, poți să vorbești. Dacă o convorbire telefonică se întrerupe, va suna din nou cel care a chemat, nu celălalt. Căutându-se reciproc, telefonul va suna ocupat la nesfârșit. Este bine să răspundem numai când putem vorbi cu adevărat la telefon. Persoana care te-a sunat nu are nicio vină că nu-ți iei mâncarea de pe foc sau uh, trebuie să ieși pe ușă în acel moment. Se va simți foarte pro și cred că a doua nu te va mai suna. Este de dorit ca o convorbire telefonică să fie cât mai scurtă. A discuta la nesfârșit despre cele mai banale subiecte a devenit o adevărată boală a zilelor noastre. Dacă avem mai multe de spus, alegem calea epistolară sau să ne fixăm o întâlnire. A face vizite la telefon nu este nici politicos și este și foarte costisitor. Avem grijă mai ales de copii care vorbesc foarte mult la telefon și ar trebui să li se explice că este o regulă de bună cuvință să nu o mai fac. Ce facem când nu ne răspunde la telefon persoana pe care o căutăm ci altcineva? Bunul simț ne obligă să-i adresăm câteva cuvinte interlocutorului nostru, mai ales dacă îl cunoaștem. Pe scurt, îl salutăm, spunem cine suntem, ce vrem, ne cerem scuze că îl deranjăm, apoi îi mulțumim pentru informațiile pe care ni le-a dat și, în sfârșit, cerem să vorbim cu persoana pe care o căutăm. Pledăm aici pentru bunele maniere. Așa că, în situația inversă, când răspundem la telefon și telefonul nu e pentru noi, nu vom spune celui căutat, iar ești chemat la telefon. Pisologul ăla te cheamă din nou. Să ne obișnuim să fim politicoși, chiar dacă nu suntem auziți de pisăloc, dar uneori s-ar putea chiar să ne audă. De asemenea, dacă persoana căutată la telefon nu e acasă, politicos este să spunem, vă rog să lăsați numărul de telefon când va veni să vă sune, nu spuneți sec, reveniți la ora 9. Obligația celui care a primit telefon este să răspundă, respectiv să caute pe cel care i-a transmis un mesaj.